Vader, volgend wil die naam kom oplig en nie kom eer en die kom aan bid, want daar niemand soos jy nie. Vader, dank jy vir die teenwoordigheid, Isa. Dank jy dat ons hier kan staan, skoon, vlekkeloos, volmaak in die en in die oog. en vader ons is opgewonde oor hierdie dag reeds oor hierdie feit dat ons gerechtig is en vader omdat jy ons so lief gehad het oor hierdie prijs wat jy betaal het vir ons en vader daarom wil ons volgende week om sê daar niemand soos jy nie ons eer jy vader en ons aanbid die En vader, soos hierdie lied sê, ontbreek ons woorde. Ons tong is te kort en ons woorde skat te min om u die heel te mul te kan beskryf. Ons aanbid die vader. Ons sê in hierdie dag in die naam van Jesus. Amen. Het is nog een keer bevoorrecht vanmorgen om Om nog een nieuweling in ons gemeente te kan Verwelkom so Ek wil waas uh, Burger in Abelien Bring vir klein kobus Let ons om Aan die gemeente voorstel Wat sien is, is dit om net So'n kleine manniekie So'n kleine manniekie te kan Aan jylle voorstel vermoorde in Waarop ons amal kan amend sê Dat die Heere sy naam oor hom uitgeroep is So klein, Kobus, wat ons sien vir jou, is dat jou leven potentiaal het, dat jy sal hoor dat die heren vir jou sê, jou naam is Israel, want jy is een strijder en oorwinnaar met God en die mens. Jy is die een, wat die potentiaal het, om die wereld te verander, ten goede. Besef jylle, elke mens, wat die inpak in die wereld gehad het, elkeen van ons, het so begint. En as jylle nou nou omkyk Sien een ding raak Sien hierdie absolute onskuld Sien in hom Dat daar niks is waarvoor hy verskoning hoef te vra nie Niks is waar oor hy hoef skam te wees nie Hy is net, hy is die product Van wat God gemaakt het Volmaak En besef jylle dat God elkeen van ons op soe manier sien Soe kleine maniekie Kom ons, ons sien jou ons bevestig dat Jesus' naam oor jou uitgeroep is, en dat jou leven sal saakmaak, dat jou leven inpak sal hee, ja, ek sien jy op so pad al klaar, ja, op koers sal kry, ek koers sal hee, ons seen jou in die naam wat boe elke naam is, vader, en ons seen hierdie twee ouwers, dankie heren, dat die weisheid, die inspraak, die teenwoordigheid, in ons levens, in ons huis, en hylle huis, En hulle lewens die seen is waarin hierdie klein manniekie kan groot word Heere, ons bevestig hulle as huis, ek bevestig vir burger vir morgen as een richter as die een wat voorloop vir sy seen, die een wat die pad andei die een vir wie hierdie klein kobus kan volg dankie vader vir die bevestiging oor hulle, vir die naam wat oor hulle uitgeroep is, vir die beskerming en die die geneesing wat geldig is vir elkeen van ons. Ons eer in Jesus naam. Amen. Amen Boeta. Amen Boeta. Amen Boeta. Kiel <lacht> is. Amen, wat een vreugde. Goed, vanmorgen wil ek die ding so'n bykie omdraai. Ek wil vir julle vraag hier op die begin van die nieuwe jaar, om weg te trek in die nieuwe jaar in, wil ek vir jou vraag, wat het jy geleer? Wat het jy geleer in 2015? Wat vat jy uit 2015 uit, as die pad koos, vir 2016? Kom deel het met ons, jylle kan elke keer een beet krys, jylle wil, is vakantietijd nog. So, Maar maak het kort. Maar kom deel met ons. Wat vat jy uit 2015 uit saam in 2016 in? En uh, kom sien ons daarmee. Jan, ja, uh, nou, dat wie jy nou gedoen het, hierso. Ons het een klein Laurens. Ek het al van hom gepraat hier vanaf. En as Jan praat van die onskult en... Die vrymoedigheid wat hulle het op so'n ouderdom Hy is nou amper twee, hy begin nou so'n bietje praat Nou, een van die eerste woorde wat hy geleer het, wat hy kon sê Was oupa <laughs> Je sê, en Ek denk, daar is seker nie een groter sêen as dit nie Maar nou, nou die eendag kan hier hulle by ons Nou werk hulle ouma in die tuin Hulle twee is daarby, die andere is bietje ouwer nou Ek was gauw daar toe en ek kom terug en ek trek in met my bakkie en ek druk die hoeter. Maar die twee mannen kom daar om die bedding en hulle haard loop. Opa, Opa, Opa. En ek klim uit en ek gryp hulle. Nou sit ek en denk, dit is rarig seker Godse plan vir elkeen van ons. Want dis hoe hy wil hee ons na hom toe moet kom. Met vrijmoedigheid Met vrede Want Jezus het dit vir ons alles gedoen Nou die ene dag is ons weer Hy saam met sy pa Hy reis saam Nou sit ons in die bakkie in die dorp En sy pa het uitgetlim En hy begin sommer nie Die ander woord wat hy geleer het is baai En hy weet wat dit beteken Want hy, hy waai ook En hy begin soms soos die karre voorbij rei. begin hy baai en hy waai. Hy hang later by die venster uit, enige een wat daar voorbij loop, baai, maak die saak, wie dit is nie. En nou sit ek en denk, waarmee, wat leer ons nou die kind? Hy waai van allemaal, zwart, wit, enige een, en hy allemaal waai terug en allemaal smile voor. Wat leer ons om? Oore, jy moet die mense, jy moet oppas vir hulle, jonge, hulle is nie soos ons, hulle is anders der. En uh, dis wat ek in 2015 geleer het. By die klein leitietje. <laughs> <laughs> Goeiemorgen allemaal. Ek wil eerst eens vir julle sê, ek wend julle jaar van awesomenes toe. <laughs> um, wat ek vir die jaar wil samvat is, remember who you are and he lives En wat ek sê wat die Here soos ek hom noem dat is om sy liefde te dra. Dit is wat my in 2016 gaan dra sy liefde. Liefde vir mekaar, liefde vir jouself en verhouding met hom. So dit is wat ek graag met julle wil deel. Wat ek graag wil deel, is to ons gesing het, wil ek net so in my hart en sê, dankie vir hierdie muziekspan, wat so elke zondag hier so staan, en hulle tyd opoffer, en ons kan sê, baie dankie, want ons sing lekker saam so met julle, baie dankie. En dan wat ek wil sê, van wat ek in hierdie jaar, is nie baie lang terug nie, dit is somniet wat so, Jan nou onlangs gesê het, jy het soeie vergewe, en ons moet soeie bekie vergewe, Daai klein bykie wat ons moet doen, ons sê dankie vir daai boodskap. Ja, het is moeilik om sommer net die toekomst staan en sommer net, sommer so die feisheid alles te noem. Want daar is soveel dinge wat gebeur, wekeliks gebeur, dageliks gebeur. Je weet nou sy leven en al die klein goeikies draai by tot ons verhouding met die heren. En die al, je weet die cumulatieve daarvan is, noem ons groei en ek beleef dat, wat ek in 2015 beleef het, is dat uh, is groei in my verhouding met die heren en in, in daai vlak van waar, ek, waar ons communikeer met mykaar. Je weet, David praat daar, in Psalm 48 praat hy daarvan dat hy hy openbaar om in sy paleis, je weet, hy maak om bekend in sy paleis. En uh, ek denk, dit is die, die challenge ook vir 2016, is dat Om te volhaard in daai gemeenskap, in daai intieme gesprek, soms woordstillinge, oorzekere goed. En is so, is so waarborg wat hy vir ons gee. Jy weet, ons praat van garanties in die lewe. En die guarantee wat ons het van God af is dat, hy stel ons nooit te leer in daai ontmoeting met hom. en daai verhouding met hom. So, wat ek net beleef, is dat daar er soveel vlakke is van die nieuwe generatie waarin ons is. Ek het daar gepraat al. Jy weet, het gaan nie net oor heerskapie nie. Het gaan oor soveel facette van ons levens. En het is ons deel. Het is nie beskore vereendig, jy weet, en verander nie. Het is vir elkeen van ons beskore. En dit is ook wat ek besef het vir jou, jy weet, is dat joy is nie een lakser nie. Dit is, dit is ons recht. Dit is ons geboorte recht, jy weet, om die joy constant in ons levens te ervaar. Dit is jy net versekere daar nie, dit is ook jy net versekere oomlikke nie. Joy is eindelijk die union wat ons het met hom. En dit is juist, jy weet, hoe, hoe meer ons tyd spandeer en hoe meer ons daar is in die union, hoe meer sal ons die joy in ons self in ons binnenste ervaar. En ek praat hier van een aangeplakte blijdskap en jy weet, Ek praat van die innerlijke joy, die innerlijke vrede, die jyne wat, wat vir ons allemaal beskoore is. Jy weet wat hy sê, verblij jylle altyd, Filippense Veer, verblij jylle altyd. Dis wie ons is, dis ons recht. En dan, ek ben nie daai, op salom 48, wat nogal vir my opval is dat God het ons in sy paleis, het hom in sy paleis bekendgemaak as een rotsvesting en ek kan getuig van 2015 dat hy my hy het onbekend gemaakt in sy paleis as een roodsvesting as een zekerheid dit is die zekerheid waarop ek kan staan vers 13 tel sy toerings vers 14 let op sy skanse wandel dier sy paleis so dat jy dit aan die volgende kan vertel dat dit nie vir jouself gauw kan word nie maar dat jy dit ook met ander kan deel dat hierdie God ons God is, vir ewig en vir altyd. So, ja, as so ek sê, daar baie dinge wat hy ook kan sê, maar ek dink die ding wat vir my uitstaan van 2015 is dat, is we eens net, hoe God om aan my openbaar het, en sy karakter op so'n besondere weis, wanneer hy oude het net die nodigste het, en wanneer hy oude het vraag, en want hy oude het, nie vraag nie, maar want hy oude het soek, dan openbaar hy homself. En dit is, dit is een feit, dit is een werkelijkheid. Daar is hy. Ek het een slechte gewoonte. Ek kyk soms die nies. En, tyk eerst is laat in die aand, dan sit ek oor na kanaal 400 of 402, en dat is nu een wereld nies. en die ons. In 2015 was een baie slechte jaar. Dit was, uh, eindelijk ontstelling die jaar, Daar het bommen en daar het vliegtuige geval. Uh, Europa is vol vluchtelingen. Uh, daar is een onstuimigheid in die wereld. En ek het nou een aand toe besef ek, as ek hierdie goed kyk, dan is het ontstellend. En hoe oh, moet dit eindekie kykie? Dit is hiermee jou distanseer daarvan. En toe kom ek tot die ander besef. Ek besef toe wat myself gebeur. En dit is belangriker om te verstaan wat met jy self gebeur as jy hierdie goed sien. As ou nie skijk en jy sien ons politici sê stupid goed en jy verstaan dat dit nie hoort nie en dat dit jou ontstel en dat dit jou omkrap en kwaad maak dan kyk jy na dit uit die wereldse oogpunt uit. Uit jou eide persoonlijke opinie uit. En uh, dan is het nie goed om het te kyk nie. Wanneer jy dit kyk uit die geestelike oogpunt dan begin jy empathie krij vir die wereld. Jy begin empathie krij vir wat bezig om te gebeur. Dit hoort nog steeds nie. Maar dan verstaan jy het uit die ander hoek uit. En dan krij jy eindelijk iemand anders jammer. En dan begin jy voel jy wil op jou knee gaan en begin bid vir die mense. En dit is die effect wat dit op my het. En... Elke keer wanneer ek hierdie slechte nies in die wereld sien en gebeur en ek voel die omkrap, ek voel die, die ontsteltenis en ek, en ek wonder waar het vandaan kom, dan weet ek, ek kyk dit uit my oogpunt uit. En dan draai my gedachte gang en dan besef ek dat Jezus sien het uit die andere oogpunt uit. Jezus het empathie vir hierdie mense en dan verstaan ek het op andere manier. En ek wil net dit in julle midden laat Moe la laat die wereldse dinge julle ontstel nie. Die skrif sê, al val aan duisende jou linkerhand, tienduisende jou rechterhand. Na jou toe sal dit nie kom nie. En het is een gedagte Dit is iets wat wat in jou gemoed opstaan. Dankie. Ja, na nou, ek is blij, ek sien die onderwijs hierdie, want daar soveel min deerkom. Na een jaar, al weet ek jy wat weer draai. Wee wat vir my... Hierdie jaar, ek, ek is eindelijk, dit maak my hart so vol, is dat um, die boodskap oor dis volbring. Ons hoor boodskap, maar om dit in jou leven vast te maak en dat dit een leeuw weise in jou leven word, dis die uitdaging. En om rechtig op die punt te kom in myself om te sê, maar dit is volbring. Ek kan nie met my werke iets by sitte, dis afgaan In Johannes 14, 20, wat Jesus bid, dat vader soos wat ek in jy is, en hylle in my, en ek in hylle. En wat vir my daai boodskap van om in hom te wees, het vir my een werkelijkheid in my leven geword, ek eer die heren daarvoor. En ek sê nie daar om jy al wat ek jy sê, ek, ek sien die vrucht daarvan, ek ervaar die vrede daarvan in my leven. En dat ek in hierdie laaste tyd met situaties net eenvoudig voor ek dit al my laat vat het direct met die heren daar oor gepraat het en dat binnen een dag ek het saterige belevenis gehad van binnen twee ure kom die heren en hy draai dit so sonder dat ek self met my eie plannen my vermoens enige bijdra daar kon lever of gelever het en ek wil julle anmoedig om rechtig tot rust te kom En tot rest beteken, net by sy voete. Om dit wat jy beleef, onmiddellik net jy vir die heren te gee. Om terug te kom en te sê, jyre, ek kan nie, maar jy het. Jy het reeds. En om in daardie vervulling te begin leef, in die zekerheid te leef. Maar as hy dit gedoen het, waarom sal ek angstig rondkijk? En waarom sal ek dan eindelijk sê, nee jyre, dit is nie volbring nie. Ek moet bijdraal. En die afwachting in my hart vir 2016 is hierdie vrede. Hierdie innerlijke vrede om net terug te vlug in die rot en om staande te kan bly en te kan functioneer vanuit die rot. En ek wil julle bemoedig om nie net hoorders te wees van hierdie waarheid, maar om alles in te sit om dit te omhels en dit in te trek in jou leven en toe te laat dat Godse geest dit dier jou leven laat vloei dat dit tot volle verwerkelking kom. Dit gaan oor die reikdom van sy heerlijkheid. En sy reikdom, die reikdom van sy heerlijkheid, kan net dier jou leven manifesteer. Die Heer het jou gekies. Hy het jou gekies, dat hierdie reikdom dier jou sal manifesteer, dat hierdie heerlijkheid, dat hy geëer word in die saam. En ek wil jou aanmoedig, wees beskikbaar, dat sy heerlijkheid dier jou vloeit en die enigste rede, enigste manier is wat André gesê, hy is ons rotsweste, hy is ons skuiling, dit is by hom wat ons sit, hy is die groen groenweifelde, hy is die waters van ris, maar mense in praktijk, dit helpt nie ons weerd hier, maar ons tree nie daar nie, en ek wil dit sê, die diepte en die deurbrake, wat ek beleef het in die laatste tyd, is meer as wat ek, in hierdie pad wat ek met die Heere stap beleef het. En net om tot rust te kom en ten volle oortuig te wees dit is volbring. Jy kan niks bijsit nie, dit is volbring, grijp dit en leef daaruit. Dank jy. op twee gedagte soud nie. Ja, ek, ek kan een, een lang story vertel, maar die story het eindelijk baie jare terug was ons op een uh, levensverruikingsseminar en daar die heren vir my beeld gegeef van liefde en van daai dag af het my leven verander ons het uh, tweelingdochters hulle is ook nou al groot hulle trek ook nou al veertagse kant toe maar die heren het vir my die beeld gegeef van voor hulle in die aand bed toe gaan het, laat pa se skoot kom sit en my gesels en my drukkie gegeef en daar die liefde wat hulle openbaar het tegen my wees die heren toe vir my of ek al ooit op my aardse vader sy skoot gaan sit het en vir hom gesê het hoe lief ek om het ons het anders groot geword vroeger jare al wanneer ek op sy skoot gaan sit het as hy my pak slaag gegeet en my dan probeer troos dat ek nie so baie moet huil nie en toe wees die heren vir my ook my hemelse vader verlang net so daarna dat ek op sy skoot gaan sit en met hom communikeer en dit het een groot deel van my leven verander Talita sê vanmorgen vir my van ons identiteit in Christus nou besef wat ons nou verlede jaar geleer het is het so makkelijk om liefde te betoon selfs vir iemand wat jou in die verlede irriteer het tot in die afgrond in kom dit nou natuurlijk om liefde te doen persoon te betoon en dan verander die verhouding heeltemaal so hierdie een dingetje wat ons sing hierso Holyness is Christ in me het ek daar op my speel gaan skryf en uh, as ons net besef elke dag, hy wat in ons is, is liefde. En liefde verander die wereld. Beie dankie. Morgen. Um, as mense vir my altyd vroeg gaan met my, dan sê ek ek staan op die berge en ek sing. En, um, want geleend is vir my soos berge wat die mense moet klim. Dis betek hier my, ek was by God's Wendel, hier die vakantie, ek weet nie of julle al die berge klim het nie. Maar ek was baie moeg toe ek daarboog gekom het. En ek het gedink, die Pilatus het my stak, maar jy, ek sal weer nog een jaar met Pilatus. En toe ek daarboog kom en ek sien die awesomenes van die God wat ons dien. To besef ek, maar dit is wat dit beteken om op die berg te staan en te sing. Elke geleentheid is een berg. En jy gaan net die amazingness ervoor wanneer hom begin klim. Ek sit in hierdie gemeente baie keer en dan slat Jan my met die ding, en dan hou ek op om vader te luister, want dan dwel die ding, so per tykje luister ek net 10 minuut, hang al wannek om die paans, nee. maar ek sit een dag hier, en hy sê die volgende, hy sê daar is even sy oom in sy wees, wat sy plaas wil verkoop in Jan Kiem toe trak, weet kan onthou nie, en ek is so van, ach, raarig Jan Kiem toe, en ek begin te dink oor hierdie ding, en dit was die diens wat gegaan het oor die salving, dat ons deksels op ons salving plaas, Want ek is al 14 jaar hier en ek sikkel maar nog een bykie met aard's water in. Dis nie altyd vir my lekker nie. En ek besef toe Jan duiding sê, dat ek die deksel op myself geplaas het vir 14 jaar lang al. 14 jaar. Wat ek vir myself sê, dis nie lekker nie, ek wil nie rarig hier wees nie. Eigenlijk wil ek daar in die stad wees, want ek is eindelijk een staatskul. En ek sê hierdie goed is vir my en ek dwel met dit. En ek is die hele tijd bezig om in my hart hier die boodskap te sit van onvervoldheid Van, daar is nie genoeg sien hier, so nie. En eindelijk is die sien binnen my huis. My man, nou awesome, ek staan, hy awesome, waar. En dan kyk ek nou, en ek kyk nou my twee sien, en ek denk, maar, dit is hoekom ek hier is. Dit is hoekom ek hier geplant is. En om vir my sien te sê, elke oomlik is een geleentheid. Moe nie op houd, droom nie. Moet nie opbouw, bergklim nie. As jy universiteit toe gaan, gryp alles wat jy kan grijp en maak het joune, Want daar is een boekje daar achter, sy naam is Kant en Klaar. En dit is al, dit is Kant en Klaar. As Jesus nie klaar klaargemaak het nie, as Jesus nie voltooi het nie, dan was dit nie vir ons Kant en Klaar gewees nie. Ek het hierdie jaar my graad klaar gemaakt. Ek weet nie hoe kom het ek weer gaan swaad nie, ek is so blij is klaar maar hy is klaar, en ek staan op die berg en ek hebel, en ek is blij daar oor en dan bel ek vir Tom, dan sê ek ek is graag vir nog een, dan sit hy die phone in my oor neer, hy het rarig gedoen, hy, hy is nie lis vir nie maar ek wil vir julle sê, hierdie jaar hierdie jaar, en hierdie jong mense wat hy sit daar is ongelooflike geleentere vir julle, ongelofelike geleentere, vir die wat metriek klaar maak, julle weet ek ken julle en julle weet ek is lief vir julle gaan grijp elke oomlik aan. Want Jesus is hier kant en klaar gemaakt. Al wat jy kan gaan doen is om dit te gaan lewe, so lewe dit net. Ek het ook gelukkig iets geleer die jaar. Ons het geleer jaar, begin, by RIS, ondou jylle, of kan jylle nie so ver ondou nie? Ons begin by RIS. En, wat vir my interessant is, is, uh, as ek die jaar moet opsomt, In my persoonlijke leven Dan sê ek, dit is die jaar waarin ek die meeste ris beleef het ooit Die heren het nie verniet begin met ris nie En ek, ek wil net die concept van ris net weer anhal Wat is ris? Want jy sien ons sikkel om ris te verstaan Toe God die mens gemaakt het Het hy ons gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie Ek sal vir my hulp maak wat by hom pas en toe bring hy slaap oor die mens, haal die vrou uit die, die mens, hy toe blij een man oor. En hierdie man sê, toe God die vrou na om te bring, sê daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef, en die twee sal een vlees wees. En dan kom Paulus, en Paulus sê, goed wie julle so goed ken, hy sê hierdie verborgenheid, van verlaat, aankleef, een vlees, hy sê, is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en sy gemeente. So as ons na ons wandel kyk, na dit wat jy beskryf vanmorgen, André, as ons na jy ding kyk, dan sien ons, ons het verlede week ook daarover gepraat, die dilemma wat ons het, is dat daar een tydsverloop is, tussen wanneer ons die Heerese wil gedoen het, en die belofte verkryd. Dit wat ons verlede week na gekyk het in die Breers 10, nee, hy het gesê, jy het leidsamheid nodig, om nadat jylle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Nou, waar kom ris in die ding in? Ris leed daarin, dat die wil van God, is nie wat ek doen nie. Dit waarvan ek oortuig is. Of kan ek so stel, dit waarvan ek my laat oortuig. Godse gees is die oortuiger, en die doen, het hy vir my gedoen. En nou kom Godse geest en hy oortuig my van wat hy vir my gedoen het. So, as ons dan nou sê, nadels die wil van God gedoen het, dan sê Jesus vir die jode wat aan hom gegloed sê hierdie ding, hy sê, hulle vraag, wat moet ons doen om die werking van God te volbring? Dan sê hy, glo die een wat God gestuur het. En as ons hom glo, as ons Jesus Christus glo, ek sê nie in hom glo nie, as ons hom glo, dat is een groot verskil nie ons glo nie in hom nie, dit ook maar ons glo hom en hy sê, ek het jylle sondes kom wegvat ek het jylle geheilig en daarom as ek dit glo dan weet ek as al die beloftes ingesluid nou kyk nou mooi wat hy gesê het hy sê, die man sal sy vader en moeder verlaat, sy vrou aantleef die twee word een vlees, nou kom ons begin by die een vlees, die verlaat aantleef verstaan ons nou bekie, ons het gesê by die mens en sy huwelik met die hemelse breidegom, is om sy oorlevering en sy tradities en sy godsdienst te verlaat. Ek wil een stelling maak en sê, ons grootste probleem is ons godsdienstdenke. Ons godsdienstdenke is daai spreekwoordelike deksel, Marita, daai deksel wat ons op ons vermoe, op ons salwing geplaas het. Godsdienstdenke hou dit vast. En... Ek het in my hart dat ons hierdie jaar Begin van volgende week af Met wat ek wil noem woordsomme Nou jylle weet wat is een woordsomme Ek het altyd die seens getoetst Toen as ek was En as ons op die pad rij Dan gee ek vir hulle woordsomme Want woordsomme leer hulle Om die kennis wat hulle het Toe te pas in die alledaagse leven Jy sien dis een ding om te gelood Dis een ding om die woord te heen En ons die woord is een moed Maar baie van ons het woord, maar ons sikkel om om toegepast te kry. En dis wat oor, ek wil sommer oor basisse goeders praat, en dat ons die basisse goeders weerbekyk, en in my eie gemoed uitmaak, waar staan ek ten opzichte van. Maar ek wil terugkom tot wat ek bezig was om te sê, om die wil van God te doen, is om die een te geloo, wat God gestuur het. Met andere woorde, om Godse geest toe te laat, om my daarvan te oortuig, want geloof is om oortuig te wees. Dit is nie iets wat ek doen nie, Dis nie een inspanning nie, dis eenvoudig Een ding wat met my gebeur Wanneer ek die goeie nie soor Recht En as dit nog nie gebeur het nie, beteken dat ek het nog nie Rechtig gehoor nie, luister mooi Daar is manier om te hoor Ek kan hoor en hoor En glad nie, hoor nie Ek kan kyk en kyk en glad nie sien nie Dis wat die Heere sê, die hart van die volk het stomp Geword, want hulle kyk met hulle oor En hulle sien nie, en hulle, hulle luister met hulle oor Sonder om te hoor so, Dis ons dilemma Ek hoor sonder om te hoor, ek kyk sonder om te sien En godsdienst het my die vermoe om waarlik te hoor Om raak te hoor, om raak te sien Godsdienst het dit van my weggevat Want godsdienst het my gesus met een valsheid Wat geen substantie gehaad het nie, wat nie inhoud gehaad het nie Waarin daar geen identiteit was nie right. Nou het ek besef, hier is iets anders aan die gang Ek het goeienies gehoor Daar het geloof in my gekom Wat het ons verlede week gesê is die goeienies Is die onbeskryflike omvang Soot jy gesê het vanmorgen Marita Van God Godse vergifnis Wat so enorm oor ons is Hierdie grote vergifnis van God Jy weet laat my dink aan die olifant en die muggie wat oor die brug geloop het nee. En toe sê die muggie vir die olifant Ons skiddam hierdie brug nie Nie weet, Ek wil sê, Godse vergifnis is die olifant My onvergifnis is die muggie My onvergifnis skit nie die brug nie Godse vergifnis skit die brug So as ek so dom wil wees wat ek sê Om te sikkel om te vergewe Dis het my verles Dit verander nie die brug nie, die brug skit want die vergifnis van God wat so groot is skit die brug en dis die besef waar ek kom waar ek besef, maar jyre, as ek nie geloo, dan het dit klaar plaasgevind, maar nou het ons iets achterkom, wat gesien, dit wat tyd van dat ek oortuig is totdat dit manifesteer kom ons wat sykte, ek hoor die woord, ek hoor dat die sy wonde daar van my geneesing gekom het ek hoor dat hy my syktes in sy lichaam gedraad ek hoor dit ek aanvaard dit Maar ek het het nog gehoor sonder om dit, om dit te oor Verstaan jy, ek sê nie nie daarvoor nie Met ander woorde, ek laat het nou toe Kom ek vir jou sê, as ek dit gehoor het En ek aanvaard het Dan het die proces maar net begin Van die oortuigingswerk van Godse gees Ek wil het alles verbind Aan vergifnis Want nou Jezus het die stelling gemaakt en gesê Wat is makkeliker om te sê Jou sond is jou vergewe of staan op Neem jou bed op en gaan in huis toe Want jy met die lamman wat hulle afgesak het Dier die dak So wat hy sê, as ons sondes vergewe is Is alles ingesluid Alles As God sy sê nie vir ons terughoud nie Wat sal hy vir ons terughoud? So alles is ingesluid right. nou, nou sê ek, goed jyre Die besef wat ek moet kry Is my sondeses vergewe Ek hoor my sondeses vergewe Ek lees dit Ek gloed dit Ek aanvaar dit Maar nou begin die proces hier van Godse geest. Godse geest het nou die toegang. Dier het ek dit aanvaard, het Godse geest die toegang gekry om my dier die beperking van godsdienstdenke, van sondarskapdenke, my dier die beperking daarvan te vat na die volle oortuiging van vergifnis te. Want, as die volle som van Godse gedachte is, die volle som van Godse vergifnis, my getref het, is ek genees. Kan ek het starig sê? Ek sê, is die volle som, van sy vergifnis, my getref het, is ek genees. Dan is daar niks wat kort nie. Dan kom ek rechtig by die punt, dis nog enig wat ek geleer het, die jaar, van wat het is om niks te kort nie. So, wat ek vir jou wil sê, is ons is in hierdie proces, ons het aangeneem ons het aanvaard en baie van ons het hierdie houding omdat ek dit aangeneem het omdat ek gesê het, ja vir Godse verginnis, ja vir Godse geneesing nou moet ek gezond wees, nou is ek nie gezond nie en nou nou sê ek, maar wat is hier fout? dan begin ek fout soek wie wat gebeur met my, ek begin iets soek om te doen en dan val ek weer terug in doen ek is alleen rust nie so'n rus is om te sê, jere, dit gedane sake, etse dan deel die, so skryf François in sy boek, dit is kant en klaar, dit is afgehandel, dit nie iets wat nog moet gebeur nie, maar, kyk nou mooi, die man en vrou het ons vader en moeder verlaat, ons het God angekleef, angekleef is om Gods woord te hoor, om, om dit aan te neem, om ja te sê daarvoor, my ander woorde, om die proces aan die gang te sit, waar Godse geest in my, ek in my, die my kop, kan oortuig van die omvang van die waarheid. Ek het een fysische begrip daarvan, ek het een sintuigelijke kennis daarvan, maar ek het nie noodwendig die openbaring daarvan. En daar die openbaring kan niemand vir my gee, behalwe Godse geest wat in my is nie. En jy weet in die pingster wereld probeer ons mekaar so help met openbaring dat ons ons hande op mense le en allerhande goeders doen om te sê, kry dan nou net die openbaring. Het nou, is goed te sê dit zo so kry. Maar wie wat? Die essentie is dat die strome van levende water van binnen af moet geactiveer word. En dat het elk van ons verantwo verantwoordelijkheid sy voorrecht is om in hierdie pad met God te wandel nadat ons vir om ja geset, luister mooi nou wat ek sê, Baie christenen het die idee Dat as ek Jesus aangeneem het Dan het ek nou gearreveer Ek het sê dan het jy opgedaag As jy aanvaard het wat Jesus vir jou gedoen het As jy Godse woord glo Dan het jy opgedaag Want dan het die proces begin Waar Godse geest in jou kan werk En jou gedachte kan verander So dat jou leven kan bewys Dat God Godse wil of goed Of welgevallig of volmaak is Die trappe van vergelijking van goed, beter en beste Dis die sleetel, nee Nou kyk nou mooi Om aan te kleef Het ek gesê, ek het gehoor Ek het geglo Sintuiglik Ek het dan vaar Ek my self beskikbaar gestel, ek het opgedag Recht, aan En nou kom een vlees Een geest met God, wat gebeur nou die, Nou kan die intimiteit Die verhouding wat nou hier ontwikkeld het Hierdie verhouding kan nou ontwikkel na intimiteit toe. Dit is my interessant. André, jy vanmorgen opstaan en sê, na soveel jare, die geheim van 2015 vir jou is hierdie gesprek, hierdie intimiteit, dit pas aan by wat P.W. vanmorgen sê, van hierdie begeerte vir intimiteit. Wat is dit? Besef jy, dis die proces van een geest met God wees. Maar wat gebeur met een geest van God? Met een geest met God gebeur daar met ons iets. Soos wat een Gees plaas vind, dink mykie aan een vlees, sit een vlees daai kant, soos wat ons die ekstase in die heerlijkheid van die liefdespel met mekaar beleef en ken, ervaar ek die ekstase in die heerlijkheid van die liefdespel met God. Dis wat oor die gang, dis wat die wereld laat draai. It's love that makes the world go round, sê hulle so sien jylle, dit is die rus die liefdespel met God oor moe ek sê die liefdespel met God is die rus want in die liefdespel met God kort ek niks maar wat gebeur in die liefdespel in die voltoeing van die liefdespel word saad oorgedra as daar saad is, kan daar bevruchting plaats word. As daar beprichting plaasgevind het, dan leed die swangerskap voor. En as die swangerskap voltooi is, dan is daar een geboorte. Nou kyk wat met ons gebeur. Ek het die voorbeeld van siekte genoem. Nee. Ek het vergifnis, geneesing aanvaar. Ek het opgedaag. Ek glo het, ek het het aanvaar. Nou kom Godse geest. Maar ek is nog steeds siek. Hoor? ek wees nog die symptome, ek sê die rechte goed al, verstaan jy, ek het nou geleer, me om die rechte goed te sê, om te sê, maar die heren het my genees, ek gaan nie gezond word nie, ek is gezond, dit moet net nog manifesteer, maar dit het nou net nog nie gemanifesteer nie, so hier sit ek nou in hierdie situasie, nou is Godse geest, ek het opgedaag Godse geest is in die proces, om my toe oortuig, om my toe oortuig, om te sê, moet nie jou kop oor die ding breek nie, nou hoe doen hy dit, wat het ons verlede week gesê, hy sê, nadat jylle die wil van God gedoen het, het jylle leidsamheid nodig om die belofte te verkry. So jy sien, vanaf daar bevruchting plaas het, vanuit die liefdespelheid, vanaf daar bevruchting plaas het, is daar een tijdperk van zwangerskap voor het manifesteer. Is dit nie so nie? Dit vat 9 maanden met een mens. Nes die partij vat het 9 minute of 9 jare of 9 maanden, ek sien die om nie, vat het Om dit te manifesteer in jou leven Maar luister Die zwangerskap stop nie die liefdespel nie Dit is die geheim. Hoor mooi wat is ris Ris is om Die liefdespel te speel In die proces Van zwangerskap ook Dit beteken Dat die vervulling En die ekstase van die leven Is my deel Dis waarvan ek leef elke dag Al het die manifestatie van die geneesing nog nie in my leven plaasgevind nie. Hoor jylle. Dis wat Paulus vir die feest hier sê. Hy sê, ons is sy maaksel. Ons is geskapen. Geskapen tot goeie werke. Wat bedoel Paulus by goeie werke? Kom, ons sit in hierdie goeie werk waarvan Paulus praat. Sit ons die liefdespel in. Ons is geskapen. God het die plek, die positie, die omstandighede voorbereid vir een liefdespel. Wat het ons verlede week gesê? Ons gesê, as ek vergewe is, dan snap ek ons skuld. God Godse geest my begin oortuig van ons en ek besef ek is ons skuldig, onmiddellik skuif dit my in vrymoedigheid nader aan God, want ek is ons skuldig. Dan sê ek soos die, die twee kleintseens van jou wat storm, maar dat geen skuld nie. Daar is net een absolute vrymoedigheid in Europa. Daar is geen skuld nie. Dan is ek daar. As die onskuld daar is, dan kan die verhouding, die intimiteit kom. Uit die intimiteit het, kom die liefdespel. Uit die liefdespel word saad oorgedra. Uit die oordra van saad kom bevruchting. As daar bevruchting plaas vind het, is daar een swangerskap. En ek denk, dis waar wij ons baie dikwils vasthak. In die proces van swangerskap, wat het Paulus gesê, ek sê dit, met oog op Christus en sy gemeente my ander word hierdie hele proces van voortplanting by die mens is een proces wat plaas in ons levens, en hier is nie een van ons wat hier sit vanmorgen wat kan sê, elke keer as ek my vongers lippe sit reg nie ek gloed het, God said it, I believe it, that settles het, ken julle die uitdrukking? Huh? dit is baie mooie brave woorde, maar dit werk nie, huh? hoor jy soms werk het dit kan in momenten werk, Henda het gisteroogend het beleef, sy poste ding op Facebook, of WhatsApp, sy WhatsApp een ding, en in een kwestie van, sy, sit, ek, sy kry een oproep, en die begin sy hele, ek dacht, dit slechte nie, ek sê, wat gaat nou aan, sy het nou net, sy sê, jong, ek sta, kom in die huis en gestap, sy het die ding hier op, op die WhatsApp gesit, en, sy sê, ek het nou een ding gedoen, sy lees vir my wat sy gesê het, ek sê nie, dit is okei, okay en die volgende oomlik leid die telefoon. En sy antwoord, sy begin huil. Sê, wat gaan nou aan? Die antwoord is, die antwoord. <laughs> die reaksie was onmiddellik. Een persoon wat vondse nodig het vir een kritische levensredende behandeling, en sy sit hierding op die WhatsApp, en sy sê die bedrag. wat kritis nou nodig, het is 20.000 maar 10 het laal geleen gekry en voordat sy dit vir my die story klaar vertel het, is dat 10.000 rand na die rekening so <laughs> wat ek let sê, soms werk het so maar soms werkt het nie so nie die vraag is, wat is ris het is makkelijk om te ris, wanneer die manifestatie omhoorlik is het is nie so makkelijk om in rus te wees wanneer die manifestatie uitgestel is nie, maar as ek, as ek die beeld recht verstaan, en ek verstaan, maar luister, ons praat hier van een zwangerskap, en wat doen een ma, het julle nou al gemaas gesien, wat dit aanjaag, ek het net geweet, as al oor die tyd is, en gaan met die bakkie oor die grondpad, ek het dit ook al gehoor, recht. maar ek meen, dan is die tyd al klaar daar, maar wat doen ons, wanneer ons zwang raak, ons zwanger, Het een afwachting, 'n opgewondenheid Ons het een, luister mooi, Ons het een voorbereiding Ons berei ons voor daarvoor Hoekom? Kan daar enige twyfel wees in ons harte As ons bezig is om ons voor te berei Kan jy sien hoe bewijs dit geloof Ons berei ons voor, want ons is oortuig Van dat waarvan ons bevrug geword het Maar kan jy sien, daar kom een moment Maria had hierdie ding beleef Sy sê, laat het met my gaan, volgens die woord. In die moment is sy zwanger. En as sy nog enigszins getwifel het, gaan sy na Tanny Elisabeth toe. Sy kom by Tanny Elisabeth. En Tanny Elisabeth is ook zwanger. En toe Maria groet toe ontplof Elisabeth, sy sê, hierdie babiekie het in my opgespring toe hy jou stem hoer, want hy het geweet, hierdie is die draar van die Messias. Kan jy sien wat besig is om te Die skrif sê van Maria, sy het hierdie ding in haar hart bewaar, daar het een moment gekom in Maria's leven, waar die swangerskap ingeskop het, maar het het negen maanden gevat, voordat hy gebore is. Daar kom een moment in jou leven, waar die oortuiging inskop, dit maak nie saak as dit negen maanden vat, voordat dit manifesteer nie. As ek en jy dit snap, daar kan ons in die tyd wat ons in die swangerskap leef, kan ons die liefdespel aanhoud speel en kan ons in ris wees. En dan het die woord waargeword, want wanneer als verleer week gekyk het wat gesê het, jy het leidsamheid nodig. Om nadat jy die wil van God gedoen, nadat jy toegelaat het, nadat jy omgeglood wie dier God gestuur is, nadat jy oortuig is dier Godse geest, om nadat dit als gebeur het, in opgewonheid en blijdskap en vreegte elke dag te leven in Godse ris in afwachting van iets wat zekerlik gaan gebeur Mense, dis ris As ons iets geleer het hierdie jaar, is dit ris Daarmee saam het ek nog iets geleer En dit is voornemens beteken niks Dit is die identiteit wat ons verander. En wat is die identiteit? Die identiteit is dat ek die breid is van hierdie awesome, waar is jy, Frieda, hierdie awesome breidig Ek is die breid van hierdie breidig om. En as ek dit besef, dat ek die breid is, dan besef ek, ek is welkom en ek is veilig daar dan besef ek wie ek is. A breid is iemand wat intimiteit het met haar breidigom, wat die liefdespel met haar breidigom speel. A breid is iemand wat in die liefdespel sy saad ontvang. A breid is iemand wat bevrug raak met haar breidigom sy saad. A breid is iemand wat die swangerskap doorloop, totdat sy geboorteskenk aan die nageslag van haar breidegom, en dis die essentie, ons wens mekaar, graag, en my die mooiste bedoelings, wens ons mekaar, een voorspoedige jaar, voorspoedige 2016 toe, ons kan het vir elkeen sê, ek wil vir jylle allemaal sê, baie dankie vir die, boodskappe wat ek gekryd, oor 2016, ek waardeer dit, en ek het getraag geantwoord, want my cellfoon, het onbeplant saam met my in die dam gaan swem. En hy het toe bykie in die reis geleid die laaste dag of wat. In elk geval, maar dink net wat doen ons. Dink, is die eerste woord som. Kijk wat sê ons, ons sê, mag jy een geseende 2016 hee? Wat betekent dit? Dit kan of het kan nie. Ons het al een opgegaan, ons gesê, ek seen jou met een wonderlijke 2016. Jy? dan sê ons, nou het ons, ek het sien ontvang, ek kan sien gee maar besef jy, ek wil amper sê, is jy oortuig van wat jy sê jy sê, Jesus sê een belangrike ding, hy sê se, die sien kan niks doen as hy, die vader dit nie sien doen nie ek wil vir jou vraag, wat sien jy vir 2016 wat is jou visie Ons het, nou die dag het ek met die spannen eers gepraat, toe kyk ons na hierdie beeld, en dat ek het vir hulle in die minuut geën, uh, sommer net om julle list te maak vir die jaar. Ons het, het sommer so in een peil getrek, so groot peil, en ons sê, die peilse punt, as ons as gemeente kyk, kan ons kyk nou na my as individie, jou as individu, en dan kyk ons na die gemeente. As ons na die gemeente kyk, dan sê ons, wat is die visie van die gemeente? Wat sien ons? Een visie is wat sien jy? Ek wil vir jou vraag, wat sien jy? Waar sien jy die gemeente? Wat sien jy vir die gemeente vir 2016? Nou, nou my vraag, hy sien my die oog, sal ons kyk en kyk en glat nie sien nie. Dit is vir die stompaarde. Maar ons hart is nie meer stomp nie. Nou wil ek jou vraag, wat sien jy? Het jy jouself toegelaat om te sien? Het jy by die plek gekom om te sê, jyre, wees my? Want want nou wat sê Jezus, hy sê, die sien kan niks doen as hy die vader dit nie sien doen nie. So as die vader om nie wees nie. So nou is my gebed dit. Ek sê, jyre, wees my. Hoe lyk die lichaam? In 2016. Hoe lyk die gemeente in 2016? Wat sien ek? Wat sien ek? Ek het die vraag gevraag, sê, wat vat ons saam uit 2015? Vat ons in 2016 in saam? Jy sien, ek dink, Christine het het vir ons opgesomd na nou die dag, toe sê, Habakkuk 2.14 vir ons gelees, hy sê, die aarde sal vol word van die heerlijkheid van die Heere, soos waar die waters die seeboe dan bedek. En dit het in my hart vastgeslaan, ek sê, Heere, dit is wat ek saamvat, dit die padkos. Wat ek sien, ek sien, Is dat die aarde, dit waarop ek en jy loop Ons aarde Ons aarde Nou jy weet, ons kan baie vannacht die aarde sê Die aarde is bieke ver en uit Maar kom ons vat ons aarde Ek kan sê, ek bly in Jan Stemmetstraat nummer 3, Jan Kempdorp Dis een stuk aarde vir my Ek kan sê, ek boer op een plaas, dis een stuk aarde vir my Ek kan sê, ek bly in een dorp, dis aarde vir my Ek sê, ek verteenwoordige gemeenskap, dis aarde vir my Hoor jy wat ek sê, nou sê, die visie, die visie sê, die aarde, jou aarde dan, sal vol word van die heerlijkheid, van Godse plan, heerlijkheid, doksa, dokei hou, kom, van Godse oorspronkelijke plan, soos wat die waters die seebodem bedek, maar nou worde, as ons die seebodem kyk, en ons kyk die waters, dan sien ons, daar is nie eindelike plek daar, wat die waters nie bedek, en wat sien ons dan? Dan sien ons in my leven, En my eie gedachte, die aarde van my gedagtes Dat die heerlijkheid van die Heere, Godse beplanning, Godse droom van my leven Van 2016, sal wees soos die waters die seebodem bedek Daar sal nie, die Engelse woord is pockets Daar gaan nie pockets in my gedagtes wees Daar gaan nie aardie in my gedagtes wees Wat ander nonsens kan huisvest nie Wat negativiteit kan huisvest nie wat my krippel in beperking kan hou nie, hoor jylle, want die aarde, dis wat ek sien, ek sien, heren, ek sien dit, ek sien dit vir my, daarom sien ek dit vir my huis, daarom sien ek dit vir die gemeente, daarom sien ek dit vir die gemeenskap, ek wil jou vraag, kan jy hierdie oefening gaan doen, en sê, heren, wees my, wees my, waar staan ek op die kaart, waar plot jy my op die kaart, Wie wat, ek dink jy gaan vind, het God jou recht in die spiespunt van sy droom plot. In die spiespunt van sy droom. Hy het vir Mooses sê gehaal my volk. Hy het vir Jacob gesê, ek maak jou Israel. Jy strijder en oorwinnaar met God in die mens. En dis wat Jacob geword het. En so kan ons die een ding naar die ander vat. Ons kan onthou hoe het hy vir Jeremia gesê, voor jy in jou moederskoot gevorm het, het jy, jy geken, ek het jou by die naam geroept, ek het jou profeet vir die nazies gemaakt, hy sê, ek maak jou voor of hard, die wat in jou strijt, gaat niks uitrug nie, vir jy saai het, sê, die wat teen in jou opstaan en die gerecht, sal nergens kom nie, selfs oor die overheden en macht het hy gesê, al daar 1000 aan jou, 10.000, jou rechterhand, jou toe sal nie aankom nie, net met jou oog sê jy aan ek wil jy sien, waarmee vul ons ons gedagtes, kan jy sien hoe dat my gedagte gevul word, met die heerlijkheid, met Godse intentie, met Godse plan, soos wat die waters die seeboorde bedek, dit begin by jou gedachte, begin in my gedachte. En die cumulatieve samenstemming van ons gedachte, dit maak ons gemeente. Luister, gemeente is nie klompous by mekaar kom in een gebouw, nie. gemeente is die wat in gees 1 geword het. Ek wil jou uitnooi, om 1 te wees met gemeente in 2016, en te sê, heren, dit begint, Hoor wat sy, sy, as eenlid Leie, leie alle lere saam Besef jy wat Er enorme voorrecht is dit Om deel te wees van gemeente Waar Ek gevoed word met woord, met waarheid Waar ek besef het Ek het aangemeld Waar Godse geest die recht Die toegang, die toestemming het Om in ons levens in te spreek Om dit wat gogas is en wat paras In die pijp is, te vervang met Godse hart, Godse droom, so dat my denken die aarde kan wees, wat gevul is met die heerlijkheid van die Heere, soos wat die waters die seeboene bedek. Nou, dat baie methodiek, ons gaan daar oopraat in die weke wat kom, oor hoe ons daar gaan kom, wat het ons al bereik, wat het, het tot ons beskikking, wat wil ons doen op kort en middel en lang termijn, ons kan al die goede sê, want vanmorgen gaan het van my net oor die ening. En dit is, wat sien jy? Wat sien jy Het jy die oefening gedoen, of kan ek jou uitdag om die oefening te gaan doen, en te gaan sê, Heere, wijs my, waar staan ek in die zak? Wijs my wie ek is. Ek wil dit afsluit, met een skrif, ek wil julle een tip gee. In Spreeke 2, as julle saam met my wil kyk in Spreeke 2, ek gaan dit nou soms een bieke vry vertaal, as julle my toelaat. Hy sê, my sien, As jy my woorde aanneem En my droom wat ek vir jou het As jy dit in jou hart gaan toelaat Dit gaan omvou soos een skat bewaar Hy sê So dat jy jou oor wat luister na weis het Nou luister mooi, hierdie oor is nou ander oor nie Ek het een oor wat na buiten toe luister Jy het een oor wat opgedaag het vermoorde Om na prediking te luister Na getuienis te luister Da is een oor Da is een ander oor Da is een oor wat luister na die inspraak van Godse geest binnen jou Hy sê, jy sê die stem achter jou oor wat sê Dis die wegwandel daarop wanneer jy links of rechts wil gaan Hy sê, dis hier die oor waarvan hy praat Ek het nou my oor gebring My oor is hier, ek hoor, ek hoor die woord Maar nou sê, nou gaan ek, nou gaan ek huis toe Nou wil God die gees wat binnen my is, die woord vat en wil het my eie maak, so dat het nie meer sintuiglik is nie, hy sê, as jy jou oor laat luister, na weisheid, jou hart neig, jou hart jou denken nie, jou hart neig tot verstand, ja, as jy na in roep, jy sê ernst hierin hoor, as jy na in roep, en na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek, soos na silder, en het naspeer soos verborgeskatte, kan ek net veroomlik stop en sê, ondou jylle ons het in die loop van die jaar, het ons gesê, Matthies 6 33 het ons godsdienste gelees en ons het gesê, maar soek jy die koninkry van God in sy gerechtigheid en al die dinge sal vir jou bijgevoeg word. Tot ons besef het, maar my wereld, die koninkry van God het lang al gekom, ons het sy gerechtigheid geword, ons was al rechtverig voordat ons gebore is. So dit is nie meer iets wat ons soek nie, dit is iets wat ons gevind het. Rech? So dit afgehandelde saak. Ek hoef nie die gerechtigheid van God te soek nie, ek het het gevind. Ek hoef nie die koninkrijk van God te soek nie, ek het het gevind. Rech? Want so lang as wat die duivel ons kon vasthou om te soek na iets wat ons klaar gekry het, hou ons bezig met soek. Hoor jy? Goed. Maar nou, hier praat Salomo van een ander soek. Hy sê, as jy daarna soek soos na silver en dit naspreer soos verborge skatte, Ek wil vir jou vraag, in ons niewe testamentiese concept, waar is dit? Waar is dit, wat nou, wanneer jy soek? Kom, het begin weep voor, hy sê, my sien, as jy my woorde aanneem, my geboe en my droom by jou bewaar, as jy jou hart laat luister na weisheid, jou hart neig tot verstand, as jy na in sig roep, ok, waar is dit? Is binnen my, na by jou, is die woord, en jou mond nie waard, want nou, jy het opgedaag, jy het aangemeld, Godse geest in jou kom woon, die proces het nou begin, maar nou, wat hy nou hier sê is, ek soek nie die koninkrijk asof ek die koninkrijk nie, nou dat ek die koninkrijk gevind het, nou dat ek gerechtigheid verstaan, hy sê, nou soek ek daar nou in wat bedoel hy, dit nie iets wat weg is nie, hy sê, om dit te soek, is om dit op te soek, is om my tyd daans te spandeer, om daarop te focus, kan jylle versoen oor die verskillingssoek hier, my ander woorde, om my daarmee besig te hou, om daarop te focus, in plaas van, om te focus op alles wat die nies vir my voore, recht, ok, hy sê, as dit gebeur, hy sê, dan sal jy, hierdie awesomenis, waarvan jy praat, Frida, die vrees van die here verstaan, dit beteken jy om bang te wees vir die heren nie, dan sal jy, verstaan die grootsheid, die ombevang, vreda's woord, die oogsamnes, van Godse vergifnis. Hy sê, hy sal die vrees van die heren verstaan, en die kennis van God vind, nou wacht bykie, hy sê, hierdie kennis, das twee richtings van kennis, dis om kennis van God te kry, maar God het die kennis van my, wat ek nie het nie, wat God sien, so dit van my al weg. So hy sê, hierdie proces, is om die liefdespel te speel so dat Godse Gees sy saad kan oordra, dat ek kan bevrug word met wat God sien as hy my sien. Het ons nie ook in die loop van die jaar soveel klem geleef, eh, 2 Korinthus 5 vers 17 wat gesê het, omdat ons in Christus ingesluid was, sien God ons as nieuwe skepings. Dis nie ons wat om aanneem nie, dis wat God sien as hy na ons kyk, dis wat hy tekst van praat. Nou is dit die cellen hier, hy sê, ons sal die kennis wat God van ons het, ons sal begint sien soos hy sien. Hy sê, wanneer die Heere gee wijsheid, uit sy mond kom kennis en verstand. Hy bewaar hulp vir die oprechtes. Hy is een skuld vir die wat rechtskapen wandel. Ek denk so aan die 6 wat gesê het, ons moet staan en blij die skuld van die geloof waarmee ons die vierige peile van die boos sal uitblis. Die boos is constant bezig met sy vierige peile. Maar nou sê hy, God is vir ons een skuld. Uh, Psalm 84 Salam 84 bevestig David dit Ek denk is David Wie dit ook al sê Hoor wat sê hy Hy sê O God ons skuld vers 10 Kyk en aanskou die aangezig van die gesalfte Want een dag in die voorroove is beter as een duis En ek wil liever by die drimpel staan in die huis van my God As om te woon in die tente van Godloosheid Maar nou wil ek jou vraag Waar is die huis van God nou? Voor David was dit die tempel waar is het vir my eeuw? Dit hier. So ek kan hierdie tempel, ek kan hierdie lichaam, kan ek die huis van God maak, of ek kan om die tempel van God losheid maak. Ek kreeg jesse. Nou sê David, ek kies, ek kies om dit, die tempel van God te maak, om op die drumpel te woon, om te, in te woon by jy, maar dit beteken om in te woon by myself, in die tempel wat God in nou inwoon. Hy sê, want die Heere God, is een son en een skuld. Die Heere sal genade en eer gee, hy sal die goeie nie onthou aan die wat in oprechtheid wandel nie. Hy is vir ons een sondingskulp, kom ons gaan aan, hy sê by vers 8 van Spreker 2, hy sê, door dat hy die paaie van die recht bewaak en die weg van sy ginsgenote bewaar, hy sê, dan sal jy gerechtigheid en recht verstaan. In ander woorde, jou begrip van gerechtigheid, wat tot een mate nog sintuiglik is, hy sê, hierdie begrip moet omgeskakel word, in een nieuwe begrip. En daai begrip is nie die sintuiglike kennis van gerechtigheid nie. Dit is die openbaring van die grootsheid van vergifnis. Hy sê, dan sal jy gerechtigheid en recht verstaan en rechtverigheid elke goeie pad. Hy sê, want wijsheid sal in jou hart kom. Is dit nie die mooiste beskrywing van zwangerskap nie. Ek het die liefdespel gespeel, ek was intiem geweest praat nou as breid, ek het saad ontvang, ek is bevrug, en wat het gebeur? Hy sê, weesheid sal in jou hart kom, jy sal swanger word, met die weesheid van God, nou wie is die weesheid van God? Jesus Christus, is die kracht, en die weesheid van God sê, 1 Korinties en 24, right, so hy sê, weesheid sal in jou hart kom, en kennis, sal vir jou siel lieflik wees. Oorleg sal oor jou die wag hou, verstand sal jou bewaak, om jou te red van die weg van die slechte, en van die mens wat valse dinge spreek. Dis jou erfenis vir 2016, weisheid sal in jou hart kom, kennis sal vir jou siel lieflik wees, oorleg sal oor jou die wag hou, verstand sal jou bewaak dis my sien vir jou, vir 2016. Laat het so wees, as jy daarop kan om en sê, prijs die heren. vader ek dankie, wat een wonder, om een jaar te kan ingaan, in een sekerheid, een jaar te kan uitgaan in vreugde, een jaar te kan uitgaan in rus, en een nieuwe jaar te kan betree in rus, en dat ons besef, dat dit net meer en groter en meer gaan word dan die jaar wat voor ons le. Dankie dat ons vanmorgen kan staan op die drimpel van die jaar dat ons kan sê nog een jaar is al my toegevoegd. Nog een geleentheid. Nog een berg waarop ek kan gaan staan waar u my lei op u hoogt is. My voete soos herte maak. My laat opvaar met vleels soos arnde. Nog een jaar waar ek kan beleef hoe dat my gebeente groei soos jong gras. Nog een jaar waarin ons die manifestatie van die heerlijkheid van die guns en die genade oor ons gemanifesteerd sal sien. Nog een jaar waarin ons in die tyd wat ons wacht dat het moet manifesteer die vervulling en die vreugde ken om die liefde hee om met die te wandel om met die te gesprek te kan voer, om nie ongedalig te wees nie, maar om die vreugde te ken van die vervulling, waarna kan sê, ek hoort niks. Ek, Heer, die vermoorde vader, Heer, die vergemeente wees, verlicham, Ek, Heer, die veruit geest en woordigheid, in ons, by ons. Dankie vir die voorrecht, dat ons vermoorde kan sê, Heer, ek het opgedaag, en jy dat daar die proces begin het die proces van die oortuiging elke oomlik van elke dag kan voortgaan soos wat ek daarna soek soos wat ek my focus daarop plaas dank jy dat ek nie die te gaan soek nie, dis nie weg nie, dis by my ek het het klaar gevind, maar jy het die focus het van my doen dank jy vir die stroom van getuigingis wat in ons in 2016 sal sien soos wat jy lewe die beplanning, die droom, die aarde, die aarde van ons gedagtes, die aarde van ons blyplek, die aarde van ons huise, die aarde van ons gemeenskap, hoe dat eerlijkheid, dit vul, soos wat die waters die seebodem bedek, wat tevoreig ons eer die vermoorde, in Jesus' naam, amen, amen het iets iemand bijgeval wat hy moes gesê het, wat hy nou ondou het. Nou toekom, sê dit. Yes, Annie, wacht bieke, ek bring sommer vir julle die microfoon. Oké okay, Jan, ek wil nie die soos die laaste stikkie, wat nou van rechtig opgeval is, is om in verhouding met vader te wees, om hom te ken, ek hoort niks. Nou wil ek die deertrek weer na nou ons kleinkinders toe, die andere het by ons gekom hy wil een stik wortelkoek hee, maar hy wil sy mees hee, en hy wil sy glaas hee. Die grenste waar hy is, het hy klaar uitgekies. En hy snijd, hy is wortelkoek so, 15 centimeter omdreed, sy makere amper oorvap. Ek sê, hy moet nie he. En hy stamp die glaas om, en uit is die koeldrunk. Hy sê, ooma, hywe ooma is dit net per ongeluk. Nee. En hy het amper die hele stuk wortelkoek opgeet bieke op die grond, ek het die skoppie gevat, hy sê, oma, dit was ook op haar ongeluk, nee. Nou wil ek het terugtrek, na vader, toe. met my verhouding met hom, ken ek om so, weet ek so, dat hy niks tegen my vien. nooit gaan hou nie, dit is betaald, dit is klaar, dit is afgaande. Is die intimiteit tussen in my en vader so veel so, soos wat Jan draai, in my geloo, van hierdie is niet een ongeluk, ek mag maar en by oma het hierdie grind glas drink. Nou, vulle oma maak het ook die sakkie oma sal skoon maak. Om terug te kom en rechtig in vaderse rest te wees. So, wat ek was. Amen, laat my so dink, en hy sê, as jylle dan weet hoe die beste vir jylle kinders te gee, hoeveel te meer ons vader wat in die hemel is? Ek het vir ogen die skrif gekry, um, Spreke 3 vers 20, door sy kennis het die watervloede oopgebrek en die wolk oor dou Amen. En die sleetel was vir van die kennis was dit wat Jan gesê het. Amen, amen. Laat ons amen sê daar op ons wacht, so met reikhalsende verwachting op die verlossing, op die geboorte van die, die manifestatie van die deurbraak van Godse beloftes, waarvan ons allemaal zwanger is. Preist jyre, ek sê julle,